פרק ט"ו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש תהיה זב מבשרו, זובו תמהו, וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, <תתת> או החתים בשרו מזובו, טומאתו כל המשכב אשר ישכב עליו, הזב יטמא.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 ואישה אשר ישכב איש אותה, שכבת זרה, ורחצו במים, וטמאו עד הערב. ואישה כי תהיה זבה דם, יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה ונידתה, וכל הנוגע בה יטמא עד הערב. וכל אשר תשכב עליו ונידתה יטמא, וכל אשר תשב עליו יטמא. וכל הנוגע במשכבה יכבש בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב, וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו, יכבש בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. ואם על המשכב הוא, עור הכלי אשר היא יושבת עליו ונבעו בו, יטמע עד הערב. ואם שכוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא עת נידתה, או כי על נידתה, כל ימי זוב טומאתה, כמנידתה תהיה טמאה היא. כל המשכב אשר תשכב עליו, כל ימי זובה, כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו, טמא יהיה כטומאת נידתה.